2001 Чи траплялося вам коли-небудь їхати в одній машині відразу з трьома Майклами? Мені одного разу трапилось, і це незабутньо. Перший Майкл сидів за кермом, той, якого в цій книжці я називаю ММН-3. Другий Майкл є актором, видатним. У тій подорожі він читав на творчих вечорах «Уривки з перверзії», Перекладі першого Майкла. Тут і тепер я називатиму його Міхалом, хоч він усе-таки Майкл. Третій – Майкл Стайп, фронтмен з R.E.M. Присутній винятково як голос. До Чикаго з нашої рідної Пенсильванії ми їхали годин 10. Дорогою Міхал кілька разів підміняв ММН-3 за кермом, щоб той трохи перепочив. При цьому міхал дещо видозмінювався: на голову натягав шкіряне шоферське кепі, а на руки так само шкіряні і так само шоферські рукавички. Про чорні шоферські окуляри мовчу, як і про білий Айсидорівський шарф. Та вже навіть і не шарф, а справжнє тобі кашне. Ставало відразу ясно, що людина досвідчена і не в одній колотнечі бита. У Чикаго ми провели дві ночі, і цілком задоволені цим фантастичним містом та собою о півдні третього дня рушили далі, до Урбани Шампейн. У цій книжці її не буде. Завдяки ММН-3 нам пощастило з помешканням. Тобто з його розташуванням у північному Чикаго на Дірборн-стріт, за кілька кроків від озерного узбережжя і чомусь посередині між Гетте-стріт і Шиллер-стріт, ніби ми насправді не до Чикаго потрапили, а до якогось там Ваймару, Дахау чи Айзенаху. Зрештою й номер будинку, де ми ночували всіляко вартий уваги – 13.31. І от звідти від цього будинку номер 13.31 – під парадну браму якого о півдні третього дня ММН3 підігнав нашого позиченого Форда Чірокі, до Урбани Шампейн усього від 140 до 160 миль, тобто якихось 2,5-3 години їзди увесь час на південь і трохи на захід. І поза як наше наступне Perversн шоу мало починатись у згаданій Урбані щойно о 6 вечора ми могли дозволити собі цю розкіш виїхати не раніше першої. Так ми і зробили. Забігаючи наперед, скажу, що якби ми вирушили на півгодини раніше, то цієї розповіді не було б. Але спершу все йшло цілком непогано. Ми від'їхали, який належиться в бік Lake Short Drive, і рушили на південь під звуки радіо. Того дня радіо сповіщало загалом про дві події. Про те, що його слави таки здали Заходові Слобу Мілошевича, захопивши його зненацька у заздалегідь виділеній йому резиденції, та про реліз нового сингла REM – Imitation of Life. Саме з цього моменту в машині з'явився третій Майкл, септо голос третього Майкла. Пригадую, як я зрадів обидвом новинам. Хоч більше все-таки другий, адже діло йшло до виходу нового аріємівського альбому «Reveal». Ми неслися на південь обіч озера Мічіган. Весна перевалювала на середину березня. Сонце – за середину дня. І всі радіостанції крутили «Imitation of Life». Хоча в оголошеннях дикторів мені вчувалось «Invitation of Life». Ну, звичайно ж. Без Антонича нікуди. саме життя запрошувало мене і всіх нас – жити далі. Якщо ви давно не слухали або просто не пам'ятаєте цієї пісні, то переслухайте її обов'язково. Я ледь не стрибав під неї на задньому сидінні того міні-вена. Перед з'їздом на сент Луїс усе було ще не так зле, хоч нам довелося суттєво скинути швидкість через несподівану «Щільне скупчення автомобілів на нашому шляху». І що відразу впадало в око? Зустрічних було ще більше, тож вони вже просто таки повзли. «Не дай Боже опинитися в такому заторі», – сказав Міхал і як у воду дивився. «Приблизно через милю ми повинні були взяти ще один з'їзд на Індіану і вийти на Інтерстейт-94» з якого невдовзі з'їхати ледь праворуч на Інтерстейт-57, а далі вчасати 120 миль уперед по ньому аж до виїзду на Урбану. І саме тут, по радіо, передали термінове оголошення про те, що всі виїзди з 94-го в районі 95-ї вулиці заблоковано. У зв'язку з бойовою операцією Чекайської поліції – по знешкодженню невідомого снайпера, що вчинив стрілянину з даху котрогось висотного будинку в околицях Перрі-Авеню та Ласаль-стріт. Оголошення було повторено ще раз. І настільки виразно, що ми ледь не почули дзищання куль за вікнами. Після цього знову зазвучало «Imitation of life», цього разу дещо драматичніше, ніж раніше. Про що ця пісня? Про порожнечу зовнішнього? Що Майкл Стайп хотів сказати всіма тими шарадами, водяними гіацинтами, цукровими тростинами і Голлівудами? Що він мав на увазі під цинамоном? Я не беруся тлумачити цей вірш, хоч того дня він прозвучав у нашій машині десятки разів я вже навіть міг час від часу повторювати «К'мон, к'мон, но ван кен сі мі край». Ні. Я не берусь його тлумачити, хоч він той вірш, а точніше та пісня, неймовірно добре лягала на ту ситуацію. Америка, дороги, Чикаго, божевільний снайпер, що звідки палить по машинах, березень, сонце, шаради, водяний гіацинт, Японські корони, золоті риби в чашах басейнів, арештований Мілошевич. З усього випливало, що ми маємо повернутися на сент луїський з'їзд і замість 94-го виходити на 55-й інтерстейт. Це видовжувало сукупний шлях на цілих 15 миль, але що суттєвіше, змушувало розвернутися і повсти в загальному потоці зі швидкістю не більш як півмилі на годину. «І припекло тому ідіотові стріляти саме сьогодні», – злостився ММН-3. «Я пропустив, що то все через нас», – така собі цитата з перверзії. Стас Перфецький зі своєю гвинтівкою випірнув у Чикаго. Міхал запропонував за першої ж нагоди втікати з Гайвею і пробиватися через місто. ММН-3, повагавшися, прийняв цю думку. Все-таки Міхал з нас усіх найбільш тертий калач. І тому того дня ми, поступово все більше здезорієнтовані, ще кілька годин кружляли містом Чикаго. Але не тим і не таким, на яке надивились у приозерних кварталах на півночі. Бо це було якесь не таке жахливо інакше місто. Гадаю, ми перетинали Інглвуд, напівзруйновані або в кінець занедбані житла, Пустирі з горами висипаного сміття. Худезні чи навпаки товстезні люди, що просто сиділи або лежали на тротуарах, призбах і ганках. Просто сиділи, просто лежали, просто вмирали. Ну, гаразд. Окремі з них ще намагалися жебрати у водіїв на світлофорах. Або грати в бейсбол на порепаному асфальті. Зайво підкреслювати, що всі вони були чорношкірі. Офіційна статистика стверджує, що в Інглвуді 98% населення негри, і 0,44% білі. Хотів би я подивитися на цих білих. Це було не Чикаго, це було приміром Найробі. Це було життя? Ні, не імітація, на жаль. А таке воно життя тверде як бейсбольна бита чорна як ніч серед білого дня і ніби наркотик безжально звабливе до урбани шампейн ми запізнилися години на півтори